toga duha časni oci draga braćo i sestre neka su srećni ovi veliki divni praznici Božić obrezanje Hristovo i Bogo javljenje koje očekujemo veliki praznici veliki dani sva priroda je ustreptala očekujući javljanje gospodnje u rijeci Jordanu kada je gospod svojim krštenjem ustrojavao nama krštenje banju ponovnog rođenja ali i osvećenje voda jordanskih što znači zapravo i osvećenje cijele tvorevine sva tvar je prijemčiva za Božiju blagodat naročito voda vidimo da je prijemčiva da primi osvećenje da primi Božiju blagodat i da preko te vode sve drugo da se osvećuje Jer sve to krštenje koje Gospod Isus Hristos ustanovio u rijeci Jordanu, ono se vrši vodom i duhom sveti. Veliki su praznici, danas proslavljamo svete apostole Hristove. Ne pominjemo toliko danas 12 toricu apostola nego 70 toricu Hristovih apostola po evanđelju da je gospod prvo izabrao 12 toricu pa onda 70 toricu i upravo je danas njihov praznik. Ali znamo da iz te 70 torice nijesu baš svi ostali apostoli kao što iz 12 torice ispade Izajnik juda tako da je bilo nekoliko onih koji su negdje zalutali pa su se kasnije pridodali tom broju svetih apostola oni koji su tek postali apostoli kao što je sveti evanđelist Luka malo kasnije ali to su sad, sada Manje važne stvari ostalom to je bilo u davnoj prošlosti znamo za 70. svetih apostola koji su ostali vjerni gospodu Isusu Hristu među njima i sveti apostol Jakov prvi episkop Jerusalimski a među njima takođe i apostoli koje danas proslavljaju naša bratija pa ćemo redom kako bješe oče Antipa, Antipa Apogos, Apolos, Aristar, Aristar Kornilije, Kornilije i, Tihik. i Tihik. Dakle, tako je gospod ustrojio što je prvo izobrao 12 apostola posle 70-oricu a posle taj broj ulazio još poneki, a neki su nažalost i otpodljali kao što je otpao juda izdajnik, pa je na njegovo mjesto došao sveti apostol Matija. Nego vidite jedno znamenje, baš u ovome, sveti Sava kada je osnivao srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno žičku arhijepiskopiju, Dovojao je jedan broj svojih učenika ne naravno sve nego jedan broj svojih učenika iz manastira Hilandara da ih posveti za episkope naravno izabrao je iz drugih manastira takođe pojedine koje je rukopolagao za episkope sigurno iz manastira Studenice to su tada bila naša dva najvažnija manastira, u uostalo manastir u kojima je Sveti Sava bio duhovnik pa onda je ustanovići Srpsku crku i postavioći svoje učenike za apostole, za episkope a to je skoro isto apostol i episkop ista je služba onda su oni njegovi učenici imali svoje učenike i među njima je sigurno Sveti Jevštatije Prevlački koga mi danas proslovljamo, Prevlački i Žički arhijepiskop. A taj Sveti Jevštatije koga danas proslovlja ova sveta obitelj Ovdje je bio prvo sabrat, a kasnije i episkop Zetski. Rodom je iz Budimljanske župe od manastira Đurđevih stupova, gdje je bila episkopija Budimljanska koju je stanovio Sveti Sala i tamo postavio prvoga episkopa Jakova. Potpuno smo ujereni da je mladi jevstatije Bio u da vidi Svetoga Savu i da sluša njegove propovjedi i da je bio učenik prvog episkopa Budimljanskoga Jakova, a kasnije kad je postao sabrat ovoga manastira, on se još više usavršio u božanskim vrlinama kasnije vidimo da je bio i iguman manastira Hilandara, a tada je bio običaj koji se opet nekako vezuje za Svetoga Savu da se za episkope u Srpskoj crkvi biraju onajčešće igumani hilandarski, vrlo često igumani hilandarski su birani direktno za poglavare Srpske pravoslavne crkve može to da, i tako da bude po kanonima može po današnjih pravilima ne može mislim da tu ima neki mali nesporazum dakle po, ka, po kanonima može da se izabere biro koji klinik u monaškom činu koji je dostojan da bude episkop može čak da se izabere iza patrijarha iza poglavara crkve tako je rađeno u srednjem vijeku i vidimo da je da veliki broj arhiepiskopa srpskih pa i patrijaraha kasnije da su bili prethodno hilandarski igumani a šta bi to značilo draga braćo i sestre Vodilo se mnogo računa da oni koji trebaju da vode duhovno narod da su prethodno oprobani na najvećim dužnostima. Posebno da su uzrasli u blagodatnoj duhovnoj atmosferi kao što je manastir Hilandar da se tamo usavrše u nekom od svetih manastira, a najbolje u manastiru Hilandaru nigdje tako, ni dan danas nemaju monasi priliku da se usavršavaju kao što je to u manastiru Hilandaru moleći se Bogu i trudeći se na svojim redovnim poslušanjima Njihove duše procvjetaju i zamirišu blagodaću duha svetoga i sila Božije istine i pravde i ljubavi nadakne ih, ispuni njihova srca i onda naravno mogu i da prime blagodat apostolsku, blagodat svetoga duha. I to bi bilo dobro da se vrati taj običaj. Međutim, danas su neka druga pravila. E te mora da završi bogoslovski fakultet. I tako da je kao da se ljudi ne mogu obrazovati. Kao da nema obrazovanih ljudi van bogoslovskog fakulteta. Pa da li je Sveti Sava završio ili bogoslovio ili bogoslovski fakultet? Nije nego se obrazovao u manastiru i ono njegovo obrazovanje koje je ostekao u manastiru Hirandaru mi i dan danas ne možemo da dostignemo i ne možemo da pojmimo i ne možemo da ga pratimo ali hvala Bogu trudimo se i tako i treba da bude evo danas dakle jednog od poglavara Srpske pravoslavne crkve Žičke arhijepiskopije koji je prethodno ovdje bio episkop Zetski nisu ni tada bila laka vremena ali imali smo velike ljude i velike ličnosti to je bilo vrijeme koje još uvijek pamtilo svetoga sau bilo je živih dakle njegovih savremenika I tada se srednjevekovna Srbija u svemu trudila da ide putem Svetoga Save i da ispunjava njegove zavijete. I tako je bilo i na dvoru, tako je bilo i u manastirima, tako je bilo i u gradovima, tako je bilo i u našim porodicama. I nije čudo što smo imali u to vrijeme tako velike ličnosti. 13 vijek je za nas, draga braćo i sestre za srpski narod, ključni, jer smo se tada, iako smo i ranije bili hrišćani, utemeljili u svetoj pravoslavnoj vjeri, dostigli puno dostojanstvo i kao država i kao crkva i kao narod narod bogom prosvećen i osvećen i onaj koji je u tome učestvalo dao svoj veliki izuzetni doprinos je i sveti Jerstat je mi ga ovdje zoveme o Prevlaški on je arhijepiskop srpski počinuo je svojim sveti moštima u pećkoj patrijaršiji nije sigurno baš gdje su nalaze njegove svete mošti, mnogo smo stradali u istoriji, pa su mošti prenošene i skrivane. Evo, slava Bogu, mošti svetoga Arsenija imamo i znamo tačno njihovu putanju, ali sigurno su sačuvane njegove svete mošti, dali u Pečkoj Patrijaši, dali negdje u nekoj drugoj svetinji. Naročito od spaljivanja moštiju svetoga save bila je velika naša borba da se sačuvaju ćivoti svetih božih ugodnika pašu i zato i svete moštim svetoga Arsеlija Skaljanе postoji jedno predanje čak da su stizale do nadomak Sarajeva Vazir ima tamo jedno mjesto nekad tebe jedne crkve i nekih isposnica i jedan grob za koji narod priča da je to grob svetoga Arsenija arhijepiskopa srpskog naslednika svetoga Save da su tu skrivane njegove mošti ne znamo da li je to tačno ali to predanje apsolutno nije slučajno kada vidimo kuda su sve nošene i gde su sve skrivane mošti svetoga oca našega Arsenija gde su god oni su pred prestolom Boži Božim i svetim e, Jevstatije zajedno sa svetim Savom i sa svetim Arsenijim i sa od, ostalim Božim ugodnicima zajedno sa prevlačkim mučenicima monasima koji su se osvećivali postom i molitvom u ovoj svetoj obitelji i koje su istočine sveto miro u naše dane i bolžanski božanskim miomirom I evo, mi se ovdje sabiramo na ovome najdubljem našem korijenu gdje je Sveti Sava osnovao Zetsku episkopiju iz koje nasta, ka, nastala kasnije Mitropolija, Zetska pa Mitropolija Crnogorsko-Primorska, sve je taj, taj kontinuitet potpuno jasan, potpuno čist, potpuno neokrađen, ali vidimo da je naša crkva i posebno episkopija i mitropolija Zetska, Trnogorsko, Primorska, da su prošle jedan trnoviti put, Hristov put. Draga braće i sestre, nije nama teško da idemo trnovitim Hristovim putem kad nas štiti Božja milost i Božja blagodat. Nama je najvažnije da se sačuvamo od grijeha i da Možemo slobodno, koliko je to nama moguće da pristupamo, naravno sa strahom Božjim, da pristupamo svetim tajnama Hristovim bez zazora i da idemo putem Božjim, putem Božje ljubavi, a onda nas grije Božja milost, Božja blagodat, Božja istina nas snaži i krijepi i tako je to bilo i u davna vremena, tako je to i danas tako će biti doškončanija svijeta i vijeka da idemo putem svetoga save svetih apostola i svetoga oca našega jemstatija prevlaškoga i svetih prevlaških mučenika koji su živote svoje položili za vjeru pravoslavnu i za svoje otačastvo neka bude srećna slava manastiru, se ti sveti jevstatije, inaka budu srećni imenari našim monasima, divar je ovaj današnji praznik u oči javljenja, evo danas imamo sunca i svjetlosti u izobilju, ali ovo današnje sunce samo ukazuje na svjetlost ov ovih dana, ovih praznika, Koje danas proslijamo to je božanska svjetlost koja se izliva na cio vasiono svijeti nastanjuje se nastanjuje se u našim srcima i u našim dušama daj bože da među nama bude što više mira božjeg što više vaske ljubavi i sloge što više darova blagodati duha svetoga svima vama, amin Bože, daj na mnoga i blaga ljeta.